Оноський коровесниць за ці останні два роки повиходило заміж, незважаючи на війну, та непевний час і Любка, і вірка, і настуня, тонька Бурина, і юстинка Петрусьова. Ой яєчки, до десятка весіль відгуляли за німецького часу в Загорінах. Ще підганяло дівчат. До шлюбного вінця те, що заміжніх на німецьку каторгу в той їхній рейвах не брали, хіба попадали в облаву в місті, це більшому селі. Двічі й соломка була дружкою у той ж Вірки та Перкальової Танаски. Несподівано на другий куток покликали, а сама ходила, як мовиться, з нерозплетеною косою. І з ровесниць щита двоє їх лишилося в дівках вона та Руфина. Двоє найвродливіших. До обох сватались, ну, Соломійка мусила дати од коша, гарбуза піднести, бо слово дала двом, оте сама скажу, кому сватів засилати, а не могла сказати. Навіть півсловечка вимовити. Часом спадало на думку, що обох Петра і Павла не любить. Скрикувала аж, раз нігтим мало долоню не роздерла. Руфина вела свою незрозумілу каверзну гру. Не тико з Васильком, серце якого вже умирало, варилося у пекельному казані. Руфина погулювала, мова йшла в селі і з ровесниками, і з старшими порубками, перестарками. А раз, Любка, тобі, соломко, ти сукретом повідала, як застала їх з круньовим, що рік, як у дівцем був. Ти побачила, соломко, що виробляли? роблєли, хі-хі. Дай на вухо, бо так встидно. Соломіка ж далі була незайманою. Бачила, як пусля вечорниць досвідком паруються, як було вортові улеженки робили. Вона ж віджартовилась. Часом і по руках задалеко простягнутих била. Петрусь і Павлусь. Могли й обійняти, пригорнути, поцілувати навіть у щичку, не то в губеньки уста, та далі їх не пускала, навіть за пазуху. А всередині, де далі дужче млойло, народжувався, розростався вулкан, який прагнув виходу. Не раз розпашила уже і прокидалася серед ночі, а рука сама тяглася кудись униз, аж губи закушувала, а часом і по тій руці себе била. І Людку, і Вірку, і Тоньку, мов би, ненароком питалася, як то з чоловіками, солодко, ці не вельми, і бачили, як при цім особлива поволока їхні очі облягала. Любка цей осені вже й понесла, а ще раніше Вірка і до бабина з цілу цихий Любка збиралася. А вона? Чого ж вона ждала? Сама скаже. Але кому? Петро, як у теї повстанці, тую партизанку подався, то й бачила тільки два рази. Раз на вечорниці забіг. Гвера наставив. Мобілізація дівчат, каже, в армію повстанську школу сестринську відкрили десь там у колках, де українська власть. А я й піду, Танька Лукійська. Руки в боки і очима. Ой, Нелюбовні іскри? Тоді ж тихо спитав Петрусь у неї зломіку. А ти б до нас поїшла? Не знаю, чесно сказала. Якось посмутніє він. До Павла підійшов. Хазяюєш усе? Ну-ну, хазяюй та соломочку мені бережи. Це мова сілля задумали? То покликати не забудьте ну все-таки. Якась нова інтонація. Навіть новий придих, коли ті слова вимовляв, з'явилися у Петра. Не раз думала соломка, а що, як б'ють справді. Воно, коли другий раз до їхньої хати забігав, рука була перев'язана. Ад, дряпнула, каже, татові слова між тим. Проростали, бо хотілося. Соломійка й самобоялася втім собі признатися, пекуче хотілося, звичайного дівоцького і жіночого щистя. У неї вирішила не троє, як у мами, шестро дітей буде, усі вродливі й доладні, хазяйновиті й розумні. Павло. Відколи друг-суперник у ліс подався, вів себе спокійно, не надто залицявся, хоча коли стикатися доводилося, та на вечорницях, а то й на вулиці, обдавав набагато жагучішим поглядом. Оте, Петрове, то покликати на весілля не забудьте! Неприємно різнуло Соломійчино серце. якусь незнаною раніше погордою от тих слів війнуло. Холодним вітерцем, що остужує не тільки щоки. Вона тоді йшла і відчула, як сльоза щокою потекла, та тернула щуку рукою, спинилася і подумала. «Чого ти, дурна, так переживаєш? Мо ти йому і не потрібно. А вже ж не потрібно, раз ліс вибрав. Обвіяв щоку вітереться з сінній. Певніше пішла Соломійка далі. Не знала тико, що то гордість дівоцька за нею чим чекує і намагається сердитим пирханням заглушити» з кавоління її серця. Дурного серця. Але чи ж дурного? Тепер вирішила, хай доля сама покаже, що вона для неї вибирає. На Катерини рано-ранечко встала, пушла в садок і, щоб ніхто не бачив, зрізала вишневу гілочку. Перед тим проказала і слова молитви, до Богородиці звернуті, а потім і свої заповітні. Подаруй матінку для серця мого втіху, пригорний ясним сонечком та вітерцем тихим. У тебе прошу, свята Катерино, і в тебе, преподобна Маланко. Примітка святої Катерини Великомучениці 7 грудня за Новим Стилем так промовляла, бо ж гілку у воду належало поставити. І якщо розквітне, зацвіте до Маланки, то судилося цього року весільний велюн вдягнути, як гілочка вишнева біле вбратися. Примітка Маланки, 13 січня. Не перший раз Соломійка Зрізувала чи надламувала вишневу гілку. Третій. Два попередні. Гілка у воді листочки розпускала, а от світу не було. Не судилося. Тож на третій було сподіванням. На порозі з Васильком зіткнулося. А той халамидник, хоч і не малий вже, а парубок під старок, считай, Завів пику на дві гармошки, скособочивши. Ой, гілочки та цвіточки на весілля веляночки. Ну, Соломійка в боргу не лишилася. Кулачком братикові межі плечі тузнула, Хай знає, як смішки на вгороді продавати. Гілочку за спину сховала, А в хаті, Узаздалегідь приготований, обідується без нього, маленький збаночок з, з темно-сині глини поставила. Налила води та зафіранку на віконце до сонечка, що з-за хати виглянуло, до соломійки підморгнуло. Поможу тобі, дівонько. Ну, а далі і на Катерини, і на Гандрія було, як і завжди, їхні дівоцькі гадання. Примітка Андрія, Андрія Первозваного, 13 грудня. І тут диво-дивне, штири рази у Соломійки наїдне вийшло. Перший раз, як пампушок напекли, а до пампушок кожна з нежаміжніх дівчат свою маленьку стрічечку прив'язала. А тоді до хати занесли псиська мотрунченого, голоднющого, бо ж цілісінький день в заперті просидів, аж ви з голодухи почав. Мотрунченого бо ж у мотронки як не як, уже восьмеро дітей у сорок літ. Теж прикмета не злецька. Пес як голову рядном накинуту відкрили очманіло очима повів, А тоді до викладених рядочком Пампушок кинувся. І першою